Kajalabu Kajalabai, Kajalabu Kajalabu Tuhai padi digo tangkai Kalau kau nak no, omat jalabu mati badan mengasai Ku rindam dulu-dulu Jangan pernah dipotikai Tak tahu tanya dulu Jangan kau memanamandai Ayay Ramai gadis cantik ke Jolobu kampung. Orang luar datang nak cari oh. yang joki Lain pula jadi eh terfikir nak buek bini Tapi Bebini. silap kona no koman sampai tinggalkan kogok Kau bawa kau. Kau, kau tiap bini tanggungjawab lupa Kau mak ayah rindu tapi dia buek eh bodoh Dah tak doa namanya sama nak hidupan kubur Jalaman koman jala butuhan padi tiga tangkai Kalau kona koman jala buta Mati badan merasai tu rindam dulu Terima kasih kerana menonton! Wasalah tafsir koba gadis kita bahaya lo pecoran semua roto Jadi miladyo jangan salah anggap Nak polo bin kan perempuan sebab laki boleh hidup Kalau campak dalam hutan zaman dah berubah Adat di toilan zaman dah takde mewarisi cerita Betala dan apa tak lain Mengaku orang nogori bila lo, tanya suku mana Nak jawab pun tak roti boi tanya omak Oh, kau tak ada kau sempatan Boleh tanya kawan-kawan Aktiviti bergurindang Terlalu nyap dilupakan Sebagai suatu warisan Ya abad, baca lo muai padiku Kau takkai kalau kau nak kau mati Alamu tak mati badan merasai Kau rindang dulu-dulu Jangan pernah dipotikai Tak tahu, tanya dulu Jangan kau mamu manai-manai Ya abad, baca lo muai padiku Kau takkai kalau mati badan Si lomang dalam bulu Kok dada pek yang dicari Jangan terlansung semayang subuh Ayam berkokok mah penghulu Itu tandari nak siang Kok dada pek orang jolo buta saban nunggu malam kau siang wah makan padi, Si lomang dalam bulu Kok dada pek yang dicari Jangan terlansung semayang subuh Ayam berkokok mah penghulu Tandori nak siap Orang oh, dapet ongol lo buta tabak nunggu malam kau siap Orang luas salah tafsir Kau baga gadis <tand> kita bahaya lo pecoran semua kotor Jadi miladyo jangan salah anggap Napa lo bingkan pompan Sebab lelaki boleh hidup Kalau campak dalam hutan zaman dah berubah. Ada di tolan zaman dah tak doh Mewarisi cerita bertahulah dan apa tak lain Mengaku orang nogori Bila tanya suku mana nak jawab. Tanyo oma, oi tanyo uan Kok takdo ko kau sempatan boleh tanyo kawan-kawan Aktiviti bergurindang terlalu nyap dilupakan Sebagai suatu warisan Ya, apa-apa jala putuai padi tiga tangkai Kalau kau no kau matang lo Mati badan mengasai Turindang dulu-dulu jangan kau nari poti Tak tahu tanyo dulu jangan kau mamu manai mandai. Ya, apa-apa jala putuai padi tiga tangkai Kalau kau no kau Ku rindam dulu-dulu, jangan ponadi potikai Tak tahu, tanya dulu, jangan gomamu mandai ya. Eh, Datuk Atan! Wari, sebon kuning sembilan yo. Kok yo kuning sembilan kasuko apa? Kuku apa? Suku sakat. Kuku sakat uran gal. Ui, tak ado main uran doh. Mana nak poi pakai kot tengah-tengah hari. Allah dan mulih yo nyanyi. Kajalo ba, kajalo bu tuai padi tigo sangkae kalau kono mak jolok bu tak pasti badan mau rasa. Ini kisah heboh mulo tentang orang kampung. Baju uh, Melayu dua, uh, kuah asing, yang satu tu ikat tepi.